מזמור נ"ד למנצח בנגינות משכיל לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו אלוהים בשמך הושעני ובגבורתך תדינני אלוהים שמע תפילתי האזינה לאמרי כי זרים קמו עלי ועריצים ביקשו נפשי לא שמו אלוהים לנגדם סלע, הנה אלוהים עוזר לי, אדוני בסומכי נפשי, ישיב הרע לשוררי, באמיתך הצמיתם, בן דבה אזבחה לך, עוד שמך אדוני כי טוב, כי מכל צרה הצילני, ובאויביי רעתה עיני.